Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minal shaytanirajim bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah nasta'ainuhu wa nasta'afiruhu wa nuhminu bihi wa natawakalu alaihi Al-A'udhu Billahi Min Sururi Anfusina Wa Min Sayyiaati A'amalina Man Yahdillahu Falamudillalah Wa Man Yudlil Falahadi Alah Ashadu An La Ilahi Lallahu Wahlehu La Sharika Lah Wa Ashadu Anna Muhammadan Abduhu Wa Rasuluh Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa An Alay Sayyidina Muhammad bari Wa Barik Wa فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إنا الإنسان لفيه خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولوصل بالحق ولوصل بالصبر صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وكما قال رسول الله عليه وسلم <تصفيق> Ya, hamdalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita kesempatan untuk meneruskan pengajian kita. Dan sebelum kita mulakan pengajian, mana sama-sama kita membaca mula kitab Al-Fatihah.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 ataupun Al-Masad. Surah ini merupakan surah Makkiyah yang mengandungi 5 ayat. Maksud Makkiyah ialah surah yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Nama surah. Surah ini dinamakan surah Al-Masad kerana berdasarkan ayat Terakhir yang terdapat di dalam surah ini Iaitu Firman Allah subhanahu wa taala yang bermaksud perempuan yang di lehernya ada tali dari sabut. Ayat ini menjelaskan bahawa di leher Ummu Jamil Iaitu isteri Abu Lahab terdapat tali yang melilit daripada al masad ataupun sabut. Tahu tak eh? sabut? tahu sabut kenal orang bandar tak tahu sabut Dulu-dulu <laughs> orang buat tali daripada sabut Sabut kelapa, sabut kurma Sabut Kalau siapa yang biasa Kopik kelapa yang tua tu sabut Dia boleh pinta-pinta jadi tali Ataupun Al-Lahab Nama bagi Abu Lahab lah Ataupun Lahab maksud dia Api yang berkorban-korban Api yang menyala-nyala Surah ini dinamakan juga dengan surah Tabbat Berdasarkan ayat awal di surah ini Iaitu yang bermaksud celakalah Kedua tangan Abu Lahab Dan sesungguhnya dia memang celaka dan rugi ada yang panggil tabat, panggil masad, panggil lahab. Ini menjelaskan bahawa rugi dan binasalah kedua tangan Abu Lahab. Surah ini dinamakan juga surah Abi Lahab atau surah Al Lahab. Yang ini api yang berkobar-kobar. Itu nama surah. Boleh panggil surah tabat, surah lahab, surah al masad. Kaitan surah dengan surah sebelumnya. Di sini terdapat semacam penampilan yang bertentangan di antara surah ini dengan surah An-Nas sebelumnya. Izaja. Di dalam surah An-Nas, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut mengenai balasan orang yang patuh kepadanya ialah kemenangan, kejayaan, menakluk dan membuka kota Mekah satu kemenangan di dunia, di samping ganjaran pahala yang lumayan di akhirat. Manakala di dalam surah ini Allah Subhanahu SWT menyebutkan balasan bagi golongan penderhaka yang mendapat kerugian di dunia dan azab yang pedih di hari akhirat. Jadi seolah-olah macam yang tu beritahu tentang uh, balasan yang baik, yang ini balasan yang tidak baik lah. Kandungan surah Surah makiyah ini mengandungi perbahasan menyeluruh tentang nasib Abu Lahab. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nama sebenarnya Abu Lahab adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah ini juga menyentuh tentang nasib isterinya yang bernama Ummu Jamil Arwa binti Harb bin Umayyah yang juga merupakan saudara perempuan Abu Sufyan. Jadi saudara perempuan Abu Sufyan kahwin dengan Abu Lahab. Surah ini menamparakan kemusnahan dan nasib malang Abu Lahab yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia. Abu Lahab dicampakkan ke dalam neraka Jahannam sebagai balasan kerana sentiasa menyakiti dan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sentiasa menghalang manusia daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Begitu juga isterinya yang bersekongkol bekerjasama dengannya turut mendapat azab pedih daripada Allah Subhanahuwataala beliau menjadi pembantu setia kepada suaminya di dalam mengekalkan kekufuran dan permusuhan terhadap Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda permusuhan terhadap Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda di hari kiamat dia akan turut menjadi pembantu menambahkan azab yang pedih terhadap suaminya di dalam neraka jahanam. Jadi ada setengah-setengah orang di dunia lagi Allah Subhanahuwataala dah bagi tahu nasib dia di akhirat. Ini menunjukkan takdir Allah Subhanahuwataala itu pasti akan berlaku siang-siang lagi di dunia lagi dah dia beritahu bahawa dia akan diseksa akan dimasukkan ke dalam neraka dia dan isteri jadi banyak sebab lah <tuh> antara sebabnya tak semua orang Allah beritahu dia punya takdir dia hanya tanda-tanda sajalah. tapi yang, yang ni memang jelas Allah dah beritahu dah Memang dia ni pasti akan masuk neraka Maksudnya tidak ada harapan lagi lah bagi dia untuk Beriman kepada Allah Sebab apa? Sebab menentang Menentang Nabi Muhammad SAW Dan Menjadi penghalang kepada orang lain Untuk masuk Islam ataupun mengikuti Nabi Muhammad SAW ini antara kesalahan-kesalahan ataupun perbuatan-perbuatan yang sangat besar di sisi Allah SWT, Iaitu orang yang menentang agama Allah, menentang para para pendakwah dan menghalang orang-orang lain untuk masuk Islam atau ataupun mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para Para-para umat Nabi yang menyambung kerja Nabi lah. ha. Jadi kita harus ambil intibar di sini Kalau kadang-kadang kita tak suka Orang datang berdakwah kepada kita Kita tak suka, kita menentang Tambah pula kita, hasut orang lain pula lah, Supaya jangan ikut Menghalang orang lain daripada untuk ikut ha, Ini bahaya besar Satu contoh yang Allah SWT tunjukkan dalam Al-Quran Orang yang lah, dia menentang Nabi Lepas tu dia menghalang orang lain pula daripada untuk ikut Nabi ha, Jadi <coughs> Berlaku pada setiap zaman lah, Sehingga ke hari ini ada orang yang tak suka Orang dakwah Lepas tu, bukan malah dia menentang Dia hasut orang lain pula daripada supaya jangan ikut ini antara satu perbuatan yang sangat berbahaya dan tentang Abu Lahab ni dia kerana perbuatan dia yang, yang sangat besar ni Allah Ta'ala telah menyatakan lagi di dunia lagi dia mana tak ada harapan dah, dia akan selama-lamanya dalam Melaka <tuh> termasuklah isteri dia yang menyokong dia di dalam Menentang Nabi dan menghalang orang untuk masuk Islam. Nih kerja hati-hati. Sebab turun surah. Menurut Ibnu Abba Radziallahu Anhu seperti yang sabit, yang sabit maksudnya yang tetap ataupun yang kukuh di dalam riwayat lah diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain lagi bahawa ketika diturunkan ayat dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Apa? Senarnya ada anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluarga-keluarga yang terdekat. Mula-mula datang surah Iqra. Nabi hanya senyap-senyap. Setelah tiga tahun, kan barulah turun ayat supaya Nabi berdakwah secara terang-terangan. Yang terutamanya kerabat-kerabat Nabi lah, Jadi perintah turun supaya Nabi memberi peringatan kepada ahli keluarga kerabat dia. Maka Nabi pun panggil lah segala ahli keluarga dia yang terdekat lah. Pakcik-pakcik dia, makcik-makcik dia. Kemudian Rasulullah SAW berdiri di atas bukit Sofa. <coughs> Seraya berseru dengan suara yang kuat. Marilah di sini ada satu pengumuman penting. Orang ramai bertanya, siapa yang berseru itu? Di kalangan mereka menjawab, Muhammad. Lalu mereka pun berkumpul di sekeliling Banginda. Nabi SAW berkata, wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, wahai Bani Abdul Mana, wahai Bani Abdul Muttalib. Ini semua keluarga Nabi lah Yang terdekat Setelah mereka berkumpul Nabi SAW berkata Apa pendapat kamu semua Jika aku <coughs> Jika aku memberitahu kamu Bahawa terdapat tentera berkuda Yang bersenjata di sebalik bukit ini Adakah kamu mempercayai aku Mereka menjawab Kami tidak pernah melihat Kamu berdusta Sepanjang hidup Nabi tak pernah berdusta, tak pernah cakap bohong. Dapat gelan, gelaran ala amin yang dipercayai. Sebab tu dia kata, tak apa kami akan percaya. Sebab kami tidak pernah melihat kami berdusta. Lalu Nabi Alaihi Wasallam bersabda, Sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan, pemberi ingatan kepada kalian bahawa kalian berada di ambang seksa yang amat pedih. Maksudnya di akhirat Maksudnya di akhirat lah kalau tak beriman. Tiba-tiba Abu Lahab berkata, Celakalah kamu, apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami? Mendengar kata-kata Abu Lahab tersebut, Maka baginda terus bangun dan diturunkan ayat ini. Tabbat yada abila habiu wa tabbat. Dalam sebahagian tiraat, Tabat yada abilah Mi waqat tabba Itu dalam kiraat yang dituliskan Dalam dalam ni kan ada kot tu Itu Kiraat ibnu Mas'ud kalau tak silap saya Kiraat ibnu Mas'ud Tapi tak pakailah kita Kita pakai yang Kiraat kita lah Kiraat daripada Imam Asim Daripada Ubay bin Ka'ab Zaid bin Sabit Uh, ada empat orang tu Celakalah kedua tangan Abu Lahab Dan sesungguhnya dia memang celaka dan rugi Surah Al-Lahab Surah yang ke 111 saya yang pertama Ini menurut bacaan Al-A'maj dan Abdullah Dan bapanya sehingga ke akhir surah Tetapi menurut bacaan Hafs Imam Hafs yang meriwaikan ialah tabat Bacaan pertama bermakna doa buruk Kepada Abu Lahab Manakala bacaan kedua Yang ini bacaan daripada haus Bermakna pemberitahuan sahaja Ini khilaf dari segi kiraat Dari segi kiraat Dalam kiraat pun ada Tujuh kiraat yang mahsyur Kiraatul sabah ada lagi tiga kiraatul asharah dan ada lagi yang dua belas. Tapi yang paling masyur yang paling saya tujuhlah dan kita pakai kiraat Asim Imam Asim bin Abu Najud riwayat oleh Imam Hafs. Siapa? Kita ikut kiraat Imam Asim bin Abi Najud yang diriwayatkan oleh Imam Hafs Hafs Fad Hafs Ada lagi kiraat kira, kira Ibnu Amir, kira Qisa'i, kiraat apa ni? kemudian Nafi', macam-macam kiraat itu. itu dalam bab kiraatlah. Cuma cari bagi satu contoh saja kiraat Abdullah bin Mas'ud Tariq Al-Muharibi pula menceritakan Ketika kami berada di Pasar Di Al-Majaz Saya nampak seorang lelaki separuh umur berkata Wahai saudara-saudara sekalian ucapkanlah Kira Tuhan malingkan Allah Kala kelah kamu akan berjaya Tiba-tiba saya nampak seorang lelaki Melempar sesuatu kepadanya dari belakang Sehingga betis dan tumitnya berdarah Lelaki itu mencelah. Wahai saudara saudara, sesungguhnya dia ini seorang pendusta dan janganlah kamu percaya cakapnya. Maka aku pun bertanya, siapakah lelaki itu? Orang ramai menjawab, itulah Muhammad yang mendakwa dirinya seorang Nabi dan itu pula bapa saudaranya Abu Lahab yang mendakwa dia seorang pendusta. Seorang lelaki separuh umur ni Nabi lah. Yang di pasar yang menyeru, wahai saudara sekalian ya ayuhan nas la ilaha illallah tuflihu. Wahai orang yang, wahai manusia ucaplah la ilaha illallah kelak agama akan berjaya. Tiba-tiba ada orang baling batu kena betis tumit berdarah. Jangan kata Nabi ni seorang penulstalah jangan percaya. Jadi siapakah lelaki itu Orang menjawab itulah Muhammad Yang mendakwa dirinya seorang Nabi Dan itu pula beberapa saudaranya Abu Lahab yang mendakwa seorang Berlusta Ini untuk Soal-lahan menshabitkan bahawa Nabi Muhammad itu adalah bapa saudara Nabi lah, Yang menentang Nabi Itu Sebab turunnya Surah tersebut banyak juga pembahasan dalam kita-kita tak -kita seen lain contoh macam <tuh> nabi ni rahmatan alamin kan jadi kenapa nabi tak bersabar dalam situasi yang ni kenapa perlu di balas balik celaka bulahap kan bulahap tu bapak saudara dia bapak saudara ni kalau bapak kalau bapak kita dah meninggal dunia berarti bapak saudara dia sebagai wakil kepada bapak lah seolah bapak cik kita tu bapa ngandung kita. Dan dalam ayat-ayat yang lain pun kita tengok Nabi Ibrahim pun cakap baik-baik dengan Azar. Nabi Musa pun diperintahkan oleh Allah supaya cakap baik-baik dengan Firaun. Faqula qawlan layyinan. Cakaplah dengan Firaun perkataan yang baik-baik. Nabi Nuh pun anak dia yang kafir pun dia ya bunaya. Kan? Ini nabi sendiri penghulu segala nabi rahmatan lil cela ke la ha. Jadi ulama pun buatlah apa? benda macam-macam alasan. Sebab apa di sini adalah celaan tersebut bukannya datang daripada Nabi sendiri tapi datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Ha. biasanya <coughs> macam surah sebelum ni kan. Qul katakan lawan Muhammad ya ayyuhal kafirun wahai orang yang kafir. La amrudu ma ta Tapi di sini Allah tak kata. Kul, katakanlah Muhammad. Tabbatnya ada bila hamba tak. Allah sendiri yang mencaci, tapi melalui lisan Nabi saw lah. Ha, biasanya kan, Allah kalau nak suruh Nabi cakap sesuatu, Allah kata kul. Katakanlah, Ya Akmal Rasul, kan? Ataupun Ya Muhammad lah. Tapi di sini Allah tak kata cool, terus dia Allah kata turun-turun turun apa ni surat wahyu ni tabbat yada, Celakalah tangan Abi Lahab. Yang kedua ulama kata alasannya kerana kesalahan Abu Lahab ni sangat besar, iaitu menentang Nabi SAW. Kemudian Nabi diam, kemudian dia menghalang orang-orang untuk mengikuti Nabi. Jadi sangat sesuai lah untuk dia dilaknat sedemikian rupa sepatutnya Nabi tu berleman lembut lah dengan Pak Cik dia kan tapi ini ulama bagi alasan lah kenapa dicacinya bapa saudara dia tapi dia bukanlah melalui ilisan beliau sendiri hanya sebagai perantara lah Okey, balasan Allah terhadap Abu Lahab dan isterinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abilah Lahabin wa tab. Okey, kita bahas ni punya tajwid sikit. Tabat yada panjang tu adalah Ketika huruf sukun bertemu dengan Hamzah, di situ hukum dia Majaiz Munfasil. Majaiz Munfasil. Boleh baca 3 hingga 6 harikat. Lebihkan sikit daripada mat asli iaitu 3 harikat dan maksimum 6 harikat. Lah. ni itu sukun bertemu dengan hamzah. Tambat yada Abi Lahabiu wa tabbiu tanwin bertemu dengan Wow. Ini dalam ma'al gunnah. <tuh> Tanwin bertemu dengan waw idram ma'al gunnah dibaca dengan berdengung dan dua harkat. Dua harkat panjang. Eh? Tanwin bertemu dengan waw idram ma'al gunnah dibaca dengan dengung dan dipanjangkan sebanyak dua harkat. Watab pek. Itu ituqalqalah kuburah dan ada tajdid pula sabdul maka diberhentikan baru dilantunkan watab pek kalau tidak ada tajdid yang, yang apa ayat kedua dia kasab kasab biasa je tapi kalau sebilangan ada tajdid maka dia diberhentikan dahulu baru dilantunkan watab wa Boleh eh Ma'awna 'anhu maluhu wa ma kasab Ma sama juga maj'a munfasil Alif sukun huruf ma bertemu dengan hamzah 3 hingga 6 harakat <coughs> Kalau kita baca dalam satu surah tu maj'a munfasil 3 harakat seragamkan semua ayat digaharkan kalau kita pilih 6 harakat seragamkan semua majais memfasihkan 6 harakat <Sing> ma'ana 'anhu ma lahu wa 'anhu izhar halqi nun mati bertemu dengan ha ha bulat 'anhu nun mati bertemu ha izhar halki dibaca dengan jelas dan terang, tanpa dengung dan satu harikat tak panjang jangan baca anhu anhu ma agna anhu ma luhu wa ma kasaba ma luhu ma silah qasirah Ha tu, dia dekat bawah tu, dia tulis macam waw kecil. Itu mad silah qasirah. Apabila dia bersambung, dibaca dua harikat. Apabila diwakafkan, maka tetap satu harikat. Contohlah kalau nak berhenti. Ma agna anhu kalau ni jangan mentilah dia tak tak apa tak tak, tak tak tak tak perlu berhenti di situ sekiranya dia berhenti jadi luh dia bukan luhu cuma dia kalau sambung saja dia jadi dua harakat jadi anhuma luhu amma kasab ha do luhuru ha ada waw kecil kat bawah tu dua, dua harakat nama dia mad silah wasirah Wa ma kasab Ba yang terakhir Qol Qolah Kubura juga Tapi dia tak berhenti lah macam yang ayat pertama Dia tak ada tajdid Kasab Kalau yang pertama Watab Pe Berhenti sekejap Sayasla Naranda Talahab Sayasla Sat tu huruf isti'ala dibaca dengan tebal eh? Orang di susah sikit. Sot tebal dia. Sayas la. Sayas la. Dia cakap kasin. Sayas. Sot. Sot tebal. Eh? Sayas la naran. Zata lahaba. Naran. Tanwin bertemu dengan dhal. Ehfa haqiqi. Dibaca dengan samar-samar. Dua harikat. Maksud samar-samar ni tengah-tengah di antara Dengung dan jelas. Kalau izhar, kalau jelas. Kalau idram, dengung. Kalau ehfah, kita tengah-tengah. Dia tak jelas sangat dan tak dengung sangat. Dia tengah-tengah. Naraat -tengah. ala hab hmm. dua huruf ya. Eh? Kemudian zal. Zal, lidah perlu dikeluarkan, letak di atas gigi sanaya ulia yang atas tu. Keluarkan lidah, hujung lidah letak di pangkal. Pangkal ke hujung? Hujung. Hujung gigi sanaya ulia. Untuk membezakan antara Zal dengan Zai. Z kalau Zal, Zazidhu. Kalau dengar suara saya pun dah boleh agak dah apa yang terkeluar. Lidah terkeluar kan? Zazidhu. Azizuz. Kalau zairu zazizu az iz Jadi banyak orang Melayu dia Zai dengan zal dia susah nak bebezakan. Dia baca zal, Zai sama aje. Jadi zal. Lidah keluar, hujung lidah diletakkan di hujung gigi sanaya ulia. Sanaya ulia tu gigi atas, gigi kapak. Letak keluarkan sedikit lah. Zal. Sayasla Zat alahab, bawa macam biasa tolkola, Kubra. Wanruatuh hamalat alhatab, wanruatuh. Sekali lagi, mat sila qasirah Sebab dia tak ada waw tak ada tak ada apa pun, tapi dia ada waw kecil di situ. Dituliskan, ditambahkan, untuk mengingatkan bahawa di situ dia baca dua harkat. Sebab dia tommer tu. Ha Wa amra'atuhu Hammalat al-hatab Hamma, hamma Min syaddah Syiddah Tashdid Sabdu Apa macam-macam nama dia Orang Melayu panggil sabdu Asal syaddah Ataupun tashdid Hukum dia Wajibul gunnah Dua harikat Wajib dengong Wa amratuhu hamalat al hatab. Hamah pun sama juga ha ha pedas dengan ha bulat tu dibezakan Kalau ha bulat tu di keluar di bahagian halak kerongkong ni yang di bawah ni. Ada na hal. Kalau ha pedas nanti dia keluar kat tengah tengah dia tak jauh, dia punya jarak makhraj huruf tu antara ha bulat dengan ha pedas dia tak jauh, dia dekat sebab tu kalau kalau orang dia boleh tersilap dan dia tak, kalau orang tu jenis ambil indah tak indah maka dia akan ha dengan ha beza dia dia akan jadi sama lah, tak ada perbezaan jadi kita perlu ingat kalau ha bulat, ha besar yang di bawah tu ha hi hu, ah ih uh dia macam dalam kalau ha yang terbuka tu ha kecil atau ha pedas angin keluar dia bersifat hamash ha keluar angin kalau letak lighter kat depan tu padam ha hi hu di hammalatal hatab ada dua ha kat kalau yang hu tu ha, itu, itu bawah wa amra'atuhu hammalatal hatab boleh, ya? Ba, kol, kolah, jangan berhenti. Kemudian, <tuh> Fiji diha, ha, blum, min, masada. Fiji diha. Lepas tu, ha alik, Lepas tu, ha lagi satu pula. Ini yang selalu, tak dapat nak bezakan. Dia sebelah-sebelah saja. Fiji diha, ha, blum. Hab. Lepas tu, ha. Hab. Mula-mula angin keluar sikit, lepas tu angin keluar banyak. Kalau yang ha bulat tu, ha di dalam. Angin keluar sikit je tak banyak. Tapi kalau ha yang kedua tu, ha pedas atau ha kecil, ha tak ada titik, dia keluar angin. Fiji di ha hab. Ba diqalqalah kan tapi dia kerana dia di tengah-tengah, dia suhra. Qalqalah Kul suhra, kecil. Hab lum Tanwin bertemu dengan mim idham maal kunah juga dibaca dengan dengung dua harkat fi jidha hablum mim nun mati bertemu dengan mim apa dia nun mati bertemu mim sama juga Tanwin mati bertemu dengan mim idham maal kunah sebab apa? tanwin adalah bunyi nun mati yang didengar ketika disebut tetapi tidak kelihatan ketika ditulis. Itu tarif bagi ataupun definisi bagi tanwin. Jadi kalau besok ambil peksa saya buat seketa soalan. Apakah itu tanwin? Jawablah tanwin ialah bunyi nun mati yang didengar ketika disebut tetapi... Tidak tampak ketika ditulis. Faham? Contoh. Ban bin bun. Tan ten tun. Jan jin jun. Kalau ban bin bun. Contoh eh. Ban bin bun. Kalau ba. Baris dua di atas. Ban. Ba. Baris dua di bawah. Bin. Ba. Baris dua di depan. Bun. Tapi kalau ba. Baris di atas. Non mati. Ban juga. Ba baris di bawah nun mati bin. Ba baris di depan nun mati bon. Bila saya sebut ban bin bon ada dua kemungkinan. Mungkin ba tur di baris baris dua di atas tanwin lah tanwin fathatani dia panggil. Kalau bin ada kemungkinan kasratani. baris dua di bawah. Ataupun bon dommatani baris depan baris dua di depan. Ataupun ada kemungkinan ba Baris di depan nun mati atau baris Baharis di bawah batu nun mati ataupun Baris di depan batu nun mati kan nah, sebab itu tanwin dan nun mati mempunyai hukum yang sama di dalam al Quran dalam tajwid ada hukum nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah nanti kalau hamzah ha, ha ain rina ha izhar khalqi. Kemudian kalau ya waw mimnun idram ma'al gunah. Kalau ra dan lam idram bila gunah. Dan selebihnya ikhfa' hakiki. Faham? Tapi kalau mim mati tak ada. Hukum mim mati bertemu huruf hijayah, dia tak ada. Mim mati dan tanwin tak ada. Sebab mim mati, mim mati sahaja. Cuma nun mati saja dia sama dengan tanwin. Sebab itulah definisi tanwin adalah suara ataupun bunyi nun mati yang didengar ketika disebut Bila disebut dengar lah ban bin bun dengar bunyi nun tu kan tetapi tidak nampak ketika ditulis. kalau saya tulis bar, baris dua di atas ban, mana nampak nun kat situ, tak nampak nun mati tapi didengarlah bunyi dia ban, faham tak ni? faham eh? faham? betul? tak lulus peksa siap <laughs> fi ji diha hablum mim masad d dal bun qalqalah kubra okey tajwid okey kita terjemahkan pula terjemah per lafaz tabat celakalah ataupun hancurlah ataupun rugilah ataupun rosaklah banyak tafsiran tapi di sini dipilih celakalah. Tabat. Fain Madhi ada Adeta taknis hakinah di situ. Yada dua tangan. Ia sepatutnya yadun yadani aidun. Oleh kerana dia idofah digabungkan dengan Abi Lahab. Yada Abi Lahab jadi di tiga perkataan tadi digabungkan jadi satu dinamakan idhafah dalam hukum nahu maka nun tasniah dibuang ini bagi yang ikut nahu yang tak ikut kalah nahu cepat-cepat sikit ikut kalah nahu <laughs> ilmu itu saling, -saling berkait-kait antara sama lain tajwid, nahu, sarah, balarah tafsir, fekah, tafsir semua berkait-kait jadi rugilah kalau kita hanya belajar satu ilmu Tak tahu ilmu lain Nanti bila dijelaskan kita terpinga-pinga Asalnya yada ni Yadun satu tangan Yada ni dua tangan Aidun banyak-banyak tangan Dalam bahasa Inggeris dia panggil Singular and plural Cuma bahasa Inggeris dia kalau satu singular Kalau dua ke atas plural Tapi bahasa Arab dia lain sikit Satu singular Dua-dua Tiga ke atas baru plural. Tapi nah, dia punya yang dia tak panggil lah. Singular atau plural dia, dia, dia, dia punya istilah sini. Kalau satu mufrat. Dua tafniah. Dan tiga jamak. Tiga ke atas jamak. Jadi di sini yada ni sepatutnya dua tangan. Tapi tak ada nun kat situ. Mana pergi nun? Nun dibuang kerana idofah. Idofah ni adalah dua perkataan atau lebih yang digabungkan menjadi satu perkataan. Contoh cermin dan mata. Digabung jadi cermin mata, cermin lain, mata lain tapi digabung jadi cermin mata dua perkataan yang digabung jadi satu perkataan, bola sepak bola bola lah, sepak tu sepak jadi bila digabung jadi bola sepak ha. di sini digabungkan antara tangan, abi, lahab, dua tangan, abi, lahab, jadi tabat yada, abi, lahabiu jadi abi, mudof, ilai lahab mudof, ilai dan yada tadi adalah mudof bagi yang nahu lah. Wataba dan celakalah untuk menguatkan lagi dah begitu dah tabbat yada abidah abiyu wataba. Cuma pembahasan di sini ulama tak kenapa yang pertama tadi ada tataknis untuk muanas tabat tapi yang kedua tu tidak ada tataknis, tabba saja asalnya tabba lah. Tabba, tabba, tabut, tabba, tabba, tabna tabunat, tabunat, tabtuma, tabtum, tabtut, tabtuma, tabtuna, tabna. Itu kelayan musoroh. Ni, tasrif lorawi mula-mula tabat lepas tu yang ke belakang tu tabah tak letah kenapa ha, itu pun banyak panjang pembahasan dia tak tidak mahu dibahas di sinilah. nanti orang yang tak belajar nahu dia marah, apa ni ustaz ni Tentang -tentang kami tak faham ya, datang ni tadi, air abu malam baik eh? syak <laughs> ok celakalah kedua tangan Abu Lahab, wabah dan celakalah. Ha dia dua kali ulang kalau dua Allah ulang dua kali tu berarti memang celakalah. Kalau tak celaka lagi tak tahulah. <laughs> ma ana ma tidak lah Ma banyak mana Dalam bahasa Arab ma ni macam-macam mana ada ma fi ada ma masdariah, ada ma mausul, ada ma apa lagi? Ma zaidah dan sebagainya. Ma banyak Di sini ma bermaksud Tidak lah Ma agna tidaklah agna memberi kekayaan ataupun mem mencukupi. Ghaniyun kan asal dia ghani. Agna lebih mencukupi. Perkataan ghani ni adalah makna dia dalam bahasa Melayu kaya. Jadi Allah al-ghani yang maha kaya. Apa tu kaya? Kaya dari segi kalau kita orang Melayu orang apa orang kita lah. Maksud kaya banyak harta kaya. Tapi sebenarnya makna kaya itu bukan banyak harta. Kaya itu adalah tidak memerlukan kepada sesuatu apapun. Itu nama dia kaya. Lawan dia fakir iaitu memerlukan, sangat memerlukan. Kaya lawan dia fakir. Kaya ini maksudnya tidak memerlukan kepada sesuatu apapun. Jadi orang kaya pun sebenarnya di istilah kaya itu tak tak tak, tak tepat bagi dia. Maknanya walaupun dia banyak harta tapi dia masih lagi perlu kepada banyak benda lain. Dia perlu makan, perlu tidur, perlu macam-macam lah. -macam. Hanya Allah sahaja yang layak untuk disifati dengan sifat kaya. Al-Rani. Manusia mana dah? Manusia walaupun dia banyak harta sekalipun tapi dia masih lagi perlu kepada macam-macam benda perlu kepada isteri, perlu kepada suami, perlu kepada makan, perlu kepada minum, perlu kepada tidur, perlu kepada rehat, perlu kepada macam-macam lagi. -macam. Jadi dia bukan orang ni. Dia fakir juga walaupun dia banyak harta pun dia tetap fakir. Jadi di sini aghna maknanya perlu. Ma aghna tidak mencukupi dia. Anhu terhadapnya maluhu hartanya wa kasaba dan apa-apa yang dia kerjakan bahasa Arab kalau kita terjemah satu persatu maknanya jadi pening tapi itulah saya nak bagi terjemah satu persatu nanti terjemah secara keseluruhan dia ada kat bawah tu ma tidalah aghna mencukupinya maknanya menjadikan dia kayalah aghna tu orang ni kan kaya ma aghna tidaklah menjadikan dia kaya maknanya tidak menjadikan dia tu tidak perlu malhu hartanya ...wamah dan apa-apa kasaba yang dia kerjakan. Maknanya dia punya kekayaan dia, harta dia... ...ataupun segala apa yang dia kerjakan itu... ...tidak dapatlah menyelamatkan dia daripada kecelakaan dan kemusnahan. Yang akan menimpanya nanti di akhirat. Itu maksudnya. Maknanya segala harta yang dan apa yang dia usahakan... ...tidaklah dapat mencukupi dia... ...ataupun mengkayakan dia... ...ataupun menyelamatkan dia daripada... Seksaan yang bakal dia terima nanti di dunia bahkan di akhirat saya salah kelak dia akan masuk naron api saya salah sintu akan kelak yasla masuk naron api api di sini maksudnya api jahannam lah zatalahab yang menyala-nyala yang Menyala-nyala Jadi, kelak dia akan memasuki Api neraka yang menyala-nyala Yang sifat dia menyala-nyala Wamra'atuhu Dan isteri-nya, imra'ah ni perempuan Hu dia, wa dan Wa dan imra'atun perempuan Hu dia, maksudnya perempuan dan perempuan Dia tu maknanya isteri dia lah Wamra'atu Dan perempuannya, nya yang ni Isterinya, yang ni isteri Abu Lahab Hamalata Hamalah ni adalah pembawa Pemikul Pembawa atau pemikul Al-hatab Kayu api Kayu api Dan isteri dia itu adalah Pembawa kepada kayu api Nak buat apa? Nak bakal suami dia pasal apa isteri dia ketika di dunia membantu suaminya di dalam menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu suaminya membantu Abu Lahab Ummu Jamil ni membantu anak Abu Lahab di dalam menentang Nabi di dalam menghalang orang-orang nak masuk Islam dia bantu Abu Lahab maka nanti di akhirat nanti dia akan bantu untuk bakar Abu Lahab dia pun terbakar nanti dia akan bantu untuk nyalakan lagi api untuk membakar suami dia Abu Lahab ini simbolik Quran yang Allah Taala turunkan maknanya yang akan bakar di sini, yang akan bantu membakar dia, apa ni, isteri di sini ha. jadi kalau di di dunia ni, kalau suami kita buat benda yang tak baik, janganlah kita jadi pembantu kepada pekerjaan dia yang tak baik, besok kita pun akan bantu bakar dia nanti ha. tapi kalau suami kita buat benda yang baik, kena kena bantu dia lah, buat benda yang baik Fiji diha dan di lehernya Nyeh ni ha tu maksudnya nyeh nyeh mujamil Fiji di dan di lehernya Di leher mujamil, isteri bulah hab Hablum tali Hablum tu tali Mim masad daripada sabut Masad dah sebut tadi kan mana dia? Sabut, tali-tali yang dibuat daripada sabut Hablum mim masad, tali-tali yang dipintal-pintal dibuat daripada sabut Di leher mujamil itu makna secara lafzi, lafaz makna secara terjemahan yang secara keseluruhan. yang pertama tabat yada abilah abimu watab celakalah kedua tangan abu lahab dan sesungguhnya dia memang celaka dan rugi yang kedua ma'arna'an humaluhu wa makasab harta bernyanyi dan apa yang dia usahakan tidak sekalipun memberi faedah yang ketiga sayasla narun zata lahab. Kelak, dia akan masuk dalam api yang bergejolak. Ha, ditambah lagi, bergejolak. Menyala-nyala, berkobar-kobar, bergejolak. Itu lahapnya maknanya. Dan begitu juga isterinya pembawa kayu bakar, kayu api. Yang ini, dalam istilah yang lain, penyebar fitnah. masad Yang lehernya ada tali dari sabut. Tapsir dan huraian. Kita cuba buatlah satu surah, satu minggu satu surah. Lebih panjang. Kita ringkas-ringkaskanlah. Yang penting faham, tahu baca dengan tajuan yang betul. Faham makna al-lafaz dan sedikit uh, tafsiran mengenai ayat tersebutlah surah tersebut. Secara umumnya. Tafsir dan huraian. Sebab kita akan masuk nanti surah-surah yang panjang-panjang nanti alif, alif lami. Nanti pembahasan lebih lebih menarik lagi. Uh. Ada yang ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum. Ayat yang berkaitan tiba-kita faham sikit. Oh, inilah hukum-hukum. Ha, kerana diwajibkan meniwajib. Hukum diwajibkan wudhu. Ha, adalah dalam ayat-ayat Al-Quran nanti. Itu nantilah surah-surah yang panjang. Al-Baqarah dan sebagainya. Ini surah-surah yang kecil ini kita membiasakan diri dulu dengan tafsir. Kemudian kita masuk ke surah-surah yang panjang-panjang. Uh, InsyaAllah. Tafsir dan huraian. Suriman Allah SWT. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya. Dia memang celaka dan rugi. Al-Lahab surah yang ke 111 ayat 1. Maksudnya. Binasalah tangan Abu Lahab. Maksudnya rugi dan sia-sia sajalah -sia segala usahanya. Jadi Allah Ta'ala di sini mengatakan tangan. Kenapa Allah kata tangan? Sebab tangan ni adalah biasa di, disimbolikan ke arah pekerjaan lah. Manusia ni kalau tanpa tangan dia tak boleh buat kerja apa pun. Kan? Ha, di tangan ni simbol kepada usaha ataupun kerja. Maksudnya celakalah, sia-sialah, rugilah segala usaha kerja yang dilakukan oleh Abu Lahab. Dan biasanya manusia sini buat kerja untuk diri dia lah. Ha, bila dia berusaha, dia buat kerja, dia buat sesuatu untuk diri dia, untuk kehidupan dia. Tapi kalau tangan dia dah dicelakakan oleh Allah, dalam maknanya dah rugi, tak dapat apa-apa. Dia tak dapat nak bagi faedah kepada diri dia, kehidupan dia lah. Itu simbolik lah. Bahasa Melayu pun ada kan, kita ada peribahasa Ringan tulang, berat perut Berat tulang, ringan perut Mampu? Ha. Kalau orang tu ringan tulang, berat perut Maksud ini, kalau dia rajin buat kerja Maka Kenyang lah dia ha. Rajin buat kerja, dapat hasil banyak Makan pun banyak, berat perut Maknanya kenyang lah <laughs> Makan banyak, perut jadi berat kalau berat tulang, ringan perut maknanya tulang dia bukan nak gerak kan, tulang dia nak buat kerja, malas nak tidur je, nak angkat nak bangun tidur, takde berat tulang dia tidur je ringan lah perut, maka tak lah makan ini peribahasa orang Melayu pula jadi dalam Al-Quran pun lebih lagi lah, kaya dengan bahasa ungkapan ini secara majas majas Majaz ni orang oh, kata lah Mata apa? Metafor, kata, metafor. Kiasan Beri kita panggil lah kiasan Simbolik, kiasan apa lagi? Dia ada banyak, dia ada majaz Dia ada istiara Dia ada kinayah Itu pembahasan dalam bab Balawah, tak nak panjang-panjang kat sini nanti Kacau pembahasan tafsir Nanti dalam siapa yang ikut awal surah Kita bahas nanti Ungkapan ini secara majaz, secara simbolik, secara metafor membawa maksud pemberitahuan tentang kerugian dan kecelakaan Abu Lahab. Dalam masa yang sama ia juga merupakan satu doa kepada Abu Lahab supaya ditimpa kecelakaan dan kebinasaan. Okey. Dalam bahasa Arab ada jumlah insya'iyah dan ada jumlah khabariah. Dalam bahasa Melayu pun sama juga, bahasa-bahasa apa pun. Jumlah insya'iyah dan jumlah khabariyah ni adalah Kalau jumlah khabariyah ni adalah Perkabaran terhadap sesuatu yang telah berlaku Atau yang sedang berlaku Itu dia panggil jumlah khabariyah Jumlah ni ayat Khabariyah ni khabar Mana ayat khabar Bermakna kan kita surat khabar kan ha, Surat khabar tu makna surat yang mengkhabarkan berita-berita yang lepas Ataupun yang sedang berlaku lah ha, Jadi dalam bahasa Arab ada jumlah khabariah dipanggil. Maknanya jumlah khabariah sesuatu ayat yang menceritakan tentang kejadian yang telah berlaku ataupun sedang berlaku. Lagi satu dipanggil jumlah insyaiah. Itu ayat yang menerangkan perkara yang belum berlaku. Bila belum berlaku bermakni dia dalam dua bentuk. Sama ada suruhan ataupun larangan. Bila kita suruh orang tuang, "Eh, pergilah makan." Maknanya dia belum makan lagi. Kita suruh dia pergi makan. Ini dia boleh makan lagi. Ataupun kita kata, "Eh, jangan pergi sana." Maknanya dia belum pergi lagi, kita bagi tahu dia, "Jangan pergi sana." Maknanya jangan melakukan satu perbuatan pergi ke sana lah Itu dia punya jumlah insya-Allah. Kalau kita insya-Allah, boleh ke datang esok insya-Allah. Apa apa insya, insya tu artinya akan datang jika diizinkan Allah kan dikenak-kenaki oleh Allah insya' tu insya Allah tu insya lah. Jadi di sini dia tidak ada merupakan VL amar atau vernahi. Dia kata tabat. Tabat ni adalah VL madhi VL madhi ni adalah past tense. Dalam bahasa Arab pun ada past tense, present tense, future tense. Kalau dalam bahasa Arab past tense dia panggil VL madi. Tabat ni adalah VL madhi jadi kenapa dia kata doa. Dan ia merupakan satu doa kepada Abu Lahab. Kalau doa bererti sesuatu yang belum terjadi. Kita minta, Ya Allah berikanlah aku isteri. Ya Allah carikanlah aku suami yang soleh. Kita minta kepada Allah benda belum berlaku. Doa juga termasuk dalam jumlah? Jumlah? Jumlah? Hmm. Yang belum berlaku jumlah apa? Hmm. Insya Allah. Jadi sepatutnya di sini tidak ada uh, tergambar jumlah insya-Allah pasal apa tabat tu fi'il madhi pasten pasten tu kan dah dah lepas. Jadi menceritakan tabat telah telah telah rugilah, telah apa? telah celakalah, telah rosahlah, telah musnahlah tangan Abu Lahab. Tapi di sini diterangkan baca yang yang last dalam asy yang sama ia juga merupakan satu doa kepada Abu Lahab supaya ditimpa kecelakaan dan kebinasaan. Doa ni menunjukkan jumlah insya'iyah. Habis di mana? Di mana dia punya. Dalia yang mengatakan ini adalah jumlah insya'iyah. Padahal fa'al ataupun kata kerja yang dinyatakan di situ adalah fa'al madi. Faham tak ni? Faham kan? Eh? Ha. Okey. Jadi ulama kata. Secara zahir dia khobariah. Tetapi secara makna dia insya'iyah sama juga dengan selawat nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. ini pembahasan yang saya nak tambah sikit boleh ya. Eh? Selawat nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dalam Al-Quran Allah kata, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna. Itu fi'il mudhari', present tense. Sentiasa berselawat ala nabi kata nabi Muhammad SAW kemudian sambungan ni ya ayyuhallazina amanu wa hayyawan biiman sallu selawatlah itu jumlah insyaallah Allah menyatakan Allah dan para malaikat mengkhabarkanlah jumlah khabariah mengkhabarkan Allah mengkhabarkan bahawa Allah dan malaikat sentiasa berselawat kepada nabi itu jumlah khabariah yusalluna present tense menceritakan perkara yang sedang berlaku Allah dan malaikat sentiasa berselawat ke Nabi. Kemudian yang bahagian yang belakang tu Allah kata ya ayuhallazina amanu sallu. Wahai orang beriman berselawatlah. Bila suruh maknanya belum lagi dilakukan. Maknanyaumlah insya-Allah. Betul? Jadi di situ ada jumlah khabariah, ya, jumlah insya. Iyah. Jadi bila kita selawat ke Nabi, apa yang kita selawat? Ada dua bentuk selawat. Contohnya orang baca doa qunut. Last hari kita apa? wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala Ali wa sahbihi ajma'in bila kita kata wa sallallahu itu kita pakai fi'al madhi tu wa sallallahu Allah telah berselawat kepada nabi dan keluarganya padahal Allah suruh kita berselawat jumlah insya'iyah sepatutnya kita ambil bentuk yang kedua Allahumma salli ala sayyidina ya Allah Berselawatlah masuk selawat di sini memohon rahmat eh. itu tak perlu saya terangkan lah, dah terang sebelum ni jadi ada dua bentuk selawat di sini, satu selawat yang berupa khabariyah, satu lagi selawat yang berupa insya'iyah sebaik-baiknya kita berselawat dengan selawat insya'iyah, itu baru memenuhi tuntutan jadi Allahumma salli ala Sayidina Muhammad, Ya Allah selawatlah maksud di sini selawat bukannya kita suruh Allah selawat eh? maksud kita memohon Allah supaya selawat kepada Nabi maksudnya memohon Allah memberikan rahmat kepada Nabi itu maksud selawat jangan salah fahamlah selawat ini maksudnya kita memohon rahmat kepada Allah supaya diberikan kepada Nabi jadi kita kena sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu sirat insya-Allah bentuk ataupun jumlah insya-Allah tapi kalau kita kata sallallahu alaihi wasallallahu alaihi sayyidina itu jumlah khabariah. Itu kita mengatakan Allah telah berselawat kepada Nabi. Kita tak mohon pun supaya Allah bagi rahmat kepada Nabi. Kita, kita hanya menyatakan saja Allah telah berselawatkan kepada Nabi, Allah telah memberikan rahmat kepada Nabi. Jadi kalau wasallallahu alaihi sayyidina Muhammad jumlah khabariah, kalau Allahumma salli alaihi sayyidina Muhammad jumlah insya-Allah yang sebaik-baiknya kita berselawat dengan jumlah insya-Allah iaitu permohonan doa kepada Allah. Allahumma salli maksudnya ya Allah kurniakanlah rahmat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam doa kuno kita tak baca macam tu kan? Kita baca Sallallahu alaihi mu wa Muhammad wa alaihi Tapi ulama-ulama kata walaupun dia secara zahirnya jumlah khabariyah tetapi secara, secara makna jumlah insya'iyah sama juga dengan surah tabat ni dia bererti jumlah khabariah tabat yada abillah watab, iaitu sungguh telah pun celaka telah pun rugi, telah pun rosak kedua tangan Abdul Rahab cerita jumlah khabariah menceritakan yang lalu sefi'al madi apa ni pasten tetapi juga bermakna insya'iyah iaitu akan datang memohon kecelakaan kepada Abu Lahab faham tak? pening kepala <tell> terlalu pendalau nak ulang selingkuh ke? Salat agaklah. <laughs> Sebab ada orang tanya nak selawat macam mana yang terbaik? Ada dua jenis selawat. Kalau kita kata wasalan macam mana? Dengan dengan nama nabi kan orang baca hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Betul? Itu kita menyatakan jumlah khabariyah. Sebaik-baiknya kita buat jumlah insya'iyah bila dengan nama nabi Rasulullah SAW, Allah wasallam Allahumma salli Muhammad itu baru jumlah insya-Allah kita memohon kepada Allah tapi ulama kita tak apa boleh juga kita kata jumlah khabariah wasallallahu alaihi wasallam apa secara zahir dia bermakna khabariah tetapi secara mana insya-Allah iaitu memohon kepada Allah sebab dalam dalam ayat itu, Allah perintah ya ayuhallazina amanu sallu Berselawatlah kamu bila kita berselawat sebenarnya kita memohon supaya Allah memberikan rahmat kepada nabi Serok yang sepatutnya adalah Allahumma salli alaih salli alaih Bukan sallallahu alaihi wasallam. Tapi boleh juga ulama kata Walaupun berbentuk secara zahirnya Berbentuk khabariah tetapi secara makna Bermaksud insya iya Minta maaf lah kalau yang tak faham Tanya kepada yang faham Boleh ya? Eh? Sallallahu alaihi wasallam Secara zahir Dia bermaksud uh, Khobariah Tapi secara makna Bermaksud insya'iyah Sebab tu kebanyakan orang Kita dengar, Selalu saya dengar macam contoh Orang Arab Dia kan Allahumma salli ala salli ala salli Ataupun Wassallillahumma <Sessizim> ala sayyidina Muhammad Dia terbalikkan Allahumma Dengan solli tu Di solli dia tak di Di uh, Depan Allahumma tak di belakang Allahumma yeah. <Sessizim> salli ala sayidina Muhammad kalau kita ambil allahumma tu letak nombor 2 salli tu letak nombor 1 jadi sallallahumma sallillallahumma ala sayidina jadi ditambah waulah dan wasallillallahumma ala sayidina Muhammad ah bese dengan wasallallahu ala sayidina Muhammad kalau, wasallallahu khabari fi'il madi kalau wasallillallahumma ala fi'il al amar Insya iyah. Jadi apabila imam membaca kunut di dalam dalam doa kunut tu dia baca wasallallahu ala sallimah maka kita pun selawat kepada Nabi. Tapi kalau dia baca jumlah insya wasallillahu ala sallimah kita pun amin. Atau ada khilaf di situ ketika berselawat imam berselawat ketika ruang kunut, apakah kita perlu kita membaca amin atau kita membaca selawat? Jadi setengah lamakah itu buat dua-dua selamat maknanya kita imam kata kita doa kuno kan Alam. tahu kan eh, doa kuno ke kontak kuno doa kuno waktu subuh tu kan last kali imam baca kan wasallallahu ala sayyidina maka kita pun amin dan kita selawat juga wasallallahu ala ataupun Setengah orang, kalau imam tu membaca selawat tu dalam bentuk khabariyah, dia selawat juga. Tapi kalau imam tu membaca selawat dalam bentuk insya'iyah, dia aminkan. Itu bagi orang faham lah. Kalau orang oh ni dia baca selawat, khabariyah, ok, selawat. Oh ni baca, imam ni baca, apa ni, jumlah, insya'iyah, ok, kita pun aminkan. Tapi yang senang, yang selamat, yang selamat, yang tak bang, bawa dua, -dua lah buat dua-dua sebab pun walaupun jumlah tu khabariah tapi dari segi makna dia pun insya Allah. jadi seolah-olah kalau kita hari ini baca surah tabat kita memohon kecelakaan kepada Abu Lahab jadi setiap orang islam yang baca surah tabat ni berarti dia memohon kecelakaan kepada Abu Lahab walaupun dia dah mati dah pun nah, ini, ini memberi satu apa gambaran, tidak ada orang yang menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menentang agama Islam menghalang orang lain berdeh, memerlukan Islam maka dia punya ke apa ni kecelakaan itu berterusan lah sampai bila-bila. Nasibilah. -bila. Masih boleh ya, boleh ya? Sikit, tidak konasi lah itu masih boleh. Kemudian Allah Swt berfirman: Wataba bermaksud sesungguhnya Abu Lahab memang celaka. Pengumuman ini datang daripada Allah sendiri dan dia memang pasti rugi di dunia, uh, di di dunia dan rugi di akhirat. Jadi tentang pembahasan yang tu tabat, yang itu tabak, kenapa yang yang tu ada tak, yang tak ada tak, itu banyaklah banyak lah, banyak, apa, banyak alasan, banyak dalil, daripada, banyak hujah daripada ulama yang mengatakan tabat itu ketika tangan itu bu tangan itu dalam basara dia dalam muannas. Ini pembahasan aku juga nih. Tapi bila diulang semula, tidak ada fa'al di situ, maka dia gunakan muzakar. Ataupun ada yang kata tabbad yang pertama tu rujuk kepada fa'al dia kepada tangan, Sebab tangan tu dianggap mu'anas dalam masyarakat. Eh? Faham? Eh? Ha. Tapi tabbad yang kedua tu bukan bukan kepada tangan tapi kepada diri Abu Lahab sendiri. Jadi dua. Tangan dia celaka dan diri dia pun celaka. Lepas ada perbezaan antara tabbad dengan tabbad. Jadi yang belajar Nahu fahamlah kenapa ada tataknis sakinah di situ mula yang merujuk kepada fa'il yang muannas tapi kalau yang tabba yang kedua tu merujuk kepada muzakkar jadi ulama kata setengah tu yang tabba yang pertama kembali kepada fa'il dia kepada yadan, dua dua tangan dan tabba yang kedua kembali kepada diri bulah sini muzakkar. Jadi gajalah datang kelas nahwu. Abu Lahab seperti yang diketahui merupakan bapak saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya ialah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Beliau merupakan seorang yang kerap menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memusuhi baginda dan sentiasa menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan agama Islam. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan keadaan Abu Lahab di masa lampau menerusi ayat yang berikutnya. Ayat berikutnya iaitu harta bendanya dan apa yang diusahakan tidak sedikit pun memberi faedah. Yang ayat kedua lah, harga harta bendanya tidak dapat menyelamatkannya di hari kiamat kelak. Segala apa yang diusahakan, keuntungan yang diraih, pangkat kebesaran dan anak pinaknya tidak mampu menghalang kebinasaan serta azab Allah swt yang pasti menimpanya. Ini disebabkan perbuatan Abu Lahab yang begitu keras memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghalang orang lain untuk beriman kepada Allah swt. Bal, musuh Nabi, halang orang. Perlakuan Abu Lahab juga sentiasa menjadi batu penghalang kepada usaha dakwah yang Nabi SAW lakukan di Mekah. Dan belialah yang orang yang sentiasa mendustai kata-kata Nabi. Ya. Jadi itulah dia. Kadang-kadang kita di dalam berbuat kebaikan yang menjadi penghalang kepada kita. Bukan orang lain malah sedara-sedara kita juga. Sepatutnya segala saudara yang sokong kita. Baru nak pakai purdah, dah. Mak halang, bapak halang, abang tak suka. Kakak tak suka, pakcik hina, makcik ejek. Baru nak buat baik. Baru nak pakai purdah. Dah kena macam-macam halangan. Itu adat lah. Adat. Memang apabila kita mula melangkah kaki untuk ke arah kebaikan, Allah akan hantar orang-orang untuk uji kita. Jadi Nabi ketika mula buat dakwah yang dulu Abu Lahab ni sungguh sayang pada Nabi. Abu Lahab ni kahwinkan anak dia Utbah tu dengan anak Nabi. Tapi ketika Nabi dah mula dakwah kepada Islam, dia hina Nabi, caci Nabi. Bapa seluruh sini yang mana dia tahu bapa Nabi Abdullah ni dah meninggal. Jadi Pakci ni sebagai bapalah kalau kalau bapa dah tak ada. Ketika Nabi lahir pun dia bergembira sehingga dia membebaskan dia punya hamba dia suwaibah tu Merdeka akan kerana gembira dengan kehayaran Nabi Tapi bila Nabi buat dakwah Ajak manusia kepada Allah Dia mencela Nabi Menjadi penghalang Memusrihi Nabi Jadi di sini kita kena ambil aktifah Bahawa ketika kita mula Kita walaupun orang tu sayang pada kita macam mana sekalipun Tiba-tiba bila kita mula melangkah ke arah kebaikan nak pergi mengaji, nak pakai nak niqab, nak pakai purdah, nak pergi masjid, nak pergi semayang, nak pakai jubah, nak bela janggul, nak amalkan sunnah. Ha, mesti ada. punya. Dan yang biasanya yang akan menjadi penghalang kadang-kadang Allah uji daripada keluarga kita sendiri. Malah mak kita sendiri kadang-kadang, bapak kita sendiri kadang-kadang, adik ke, abang ke, kakak ke, pakcik, makcik, datuk, nenek, segala-galanya lah. Faham? Itu memang satu sunnatullah. Satu sunnatullah maknanya, satu keb... maknanya sunnatullah ni kebiasaan Allah buat macam tu. Bila kita nak mengarah kepada kebaikan. Nak tengok kita ni betul-betul ke kita ni bersungguh-sungguh di dalam. Mengejarkan kebaikan tersebut. Apakah kita tahan diuji ketika mengamalkan kebaikan tersebut. Sebab yang berat ni kalau tentangan daripada arkeologi sendiri yang paling berat. Kalau orang lain menentang, orang lain tak suka tu okey lagi, boleh tahan lagi. Ini keluarga sendiri pula yang menentang. Ah lagilah susah kita nak istiqamah. nak teguh di dalam mengamalkan kebaikan. Ini contoh yang Allah bagi berpacik sendiri. Tentang. Lepas tu jadi penghalang pula tu. jadi ini kita kena ambil intibah dari sini, mana kita kena bersabarlah bila datang tentangan besar, itu mesti bila kita nak buat baik dia tak ada orang yang buat baik oh bagusnya jarang-jarang biasa kita nak buat baik sekebaikan mesti ditentang jadi kita kena bersabar lah tapi kalau di sini kalau yang menentang kita mak kita, kita janganlah kita-kita tabat ya ummi <laughs> jangan cakap macam tu pula. ini teguran Allah sendiri kepada Abu Lahab melalui lisan Nabi kalau kita jangan dek kena bersabarlah. Ah, cuma di sini nak bagi setiap kali kita nak buat kebaikan akan ada muncul tentangan-tentangan terutamanya daripada ahli keluarga sendiri. Anak dia tu Uthbah tu disuruh ceraikan. Ceraikan Zainab tak silap. Kemudian dia pun memusuhihi Nabi juga. Kemudian Nabi berdoa kan satu keburukan untuk Ha, untuk anak dia, antah anak Abu Lahab Nabi kata semoga Allah taala Menghantar seekor anjing Untuk mengusnahkan kau Jadi bila Nabi dah doa, dekat dia macam tu Dia dah takut lah, sebab dia orang ni Walaupun menentang, tapi Nabi Muhammad ni punya Dia takut, kata-kata Nabi Muhammad dia, dia takut Dan Semenjak hari tu, Nabi nabi doa Sebelum Allah hantar anjing, kepada anjing-anjing Untuk mengusnahkan kau, dia dah risau lah Jadi bila dia pergi mengembara, pergi meniaga Mana-mana, pergi ke syam. Dia bawa semua pedigat-pedigat dia Semua akan letak di tempat yang tinggi Semua akan kepung dia ha. Sebab dia dah rasa dah mesti ada anjing makan-makan dia Dan nak jadikan cerita Sampai setempat dia duduk berehat Dia, orang, dia orang letak dia di tengah-tengah Kumpulkan semua bambang-bambang Letak dia di tengah-tengah Yang lain semua duduk keliling Buat api apa semua Kawal Untuk-untuk semua keliling Mantap bagi Kok-kok ada segala ke anjing ke Datang kacau dia lah Sebab Nabi dah doa tadi tapi bila Nabi dah doa, dalam keadaan tiba-tiba singa datang, bukan anjing datang, singa datang makan, kan? Cabut kepala dia putus, kepala dia berdarah. Itu berkat doa Nabi lah. Cuma dia mengganggu Nabi, malah mengusir Nabi. Menang bekas menantu Nabi tu. Dua orang anak Abdullah kahwin dengan dua orang anak Nabi. Tapi akhirnya disebut Nabi bila Nabi dakwah, Nabi mengajak berislam, dia cuci suah anak dia dua, dua anak dia cikai kan, anak Nabi asal. Abu Lahab <coughs> Panjang cerita dah, nanti sambung Imam Ahmad meriwayatkan daripada Rabi'ah Ibnu Ubbad daripada Bani ad Seorang Arab jahiliah Tetapi telah meluk agama Islam berkata Aku pernah melihat Nabi SAW di zaman jahiliah di pasar di Al-Majaz Pada masa itu baginda bersabda Wahai manusia katakanlah Tiada Tuhan, melainkan Allah Subhanahu wa taala niscaya kamu akan mencapai kejayaan. Ya ayuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu. Mendengar ucapan Nabi SAW, alaihi wasallam orang ramai pun berkumpul dan mengelilingi baginda tiba-tiba dari belakangnya muncul seorang lelaki yang putih mukanya tetapi juling dan dua mata hitamnya yang bergelang. Mencelah sambil berkata sesungguhnya dia yang ini Muhammad pengganut ajaran sesat dan seorang pendusta. Dia terus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana saja baginda pergi maka aku pun bertanya tentang latar belakang orang tersebut orang ramai yang ada menjawab bahawa dia merupakan bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini ada menyebut perkataan mal dan kasab jadi mal adalah modal dan kasab ialah keuntungan apa kena-mena ni Allahu alam dia ceritakan di sini mungkin untuk menyebabkan itu Abu Lahablah tetapi tiba-tiba dia masuk kepada mal dan kasab. Pembahasan tentang mal dan kasab ni yang dinyatakan ayat ni sebenarnya panjang pembahasan ni dalam tempat ustaz yang lainlah. Jadi ada yang kata mal tu harta-harta yang harta-harta yang dia kumpulkanlah dan kasabnya segala perbuatan ni pekerjaan yang dikerjakan. Dan setengah lama pendapat kasab ni adalah anak dia. Kasab ni bermaksud anak Ali. Dan Abu Lahab ni antara pembesar Quraisy lah. Seorang pembesar. Seorang ketua di Mekah. Dan setengah ruat kata dia adalah seorang yang paling handsome di Mekah. Dan dia pernah cuba untuk meminang Siti Khadijah. Tapi ditolak oleh Siti Khadijah. Pak dia antara orang bangsawan yang handsome lah. Kaya besar pangkat dia. Orang yang handsome banyak harta. Abu Lahab ni dia pernah berusaha pernah cubalah untuk minang Khadijah tapi ditolak. Bapa sebenarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi akhirnya kerana menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka segala hartanya, kasarnya, segala-galanyalah yang dimiliki tidak akan memberikan keuntungan apa-apa pun kepada dia dan tidak dapat menyelamatkan dia daripada azab yang akan menimpanya di akhirat nanti. Ayat kedua dalam surah ini pasar program. ada Bayang maghrib lah Malam eh? nanti bayang asar jelah. Eh? <laughs> ada program tu ke si beling tu. Ulama-ulama daripada India datang. Tak apa, kita selesai habiskan ni lepas asar kita buat sikit peringatan mohon insan. Tu, pergilah maghrib insyaAllah saya di sana. Ayat Kedua dalam surah ini terdapat dua perkara penting yang disebutkan oleh Allah SWT Berkaitan dengan Abu Lahab iaitu harta dan usahanya yang ini kasab Perbezaan antara keduanya ialah harta menunjukkan kepada segala harta benda yang bersifat material Yang menjadi modal asal perniagaan Manakala usaha kasab menunjukkan kepada untung yang dapat diraih dengan modal berkenaan uh, Sebab apa Allah Taala Apa ni hmm, tentang masalah harta dan kasap. sebab kebanyakan manusia ini dalam dunia dia menganggap bahawa harta dan pekerjaan dia itulah yang akan menyelamatkan dia sehingga seolah-olah harta dan pekerjaan itu dapat menyelamatkan dia daripada segala-galanya manusia ini di dunia ini kadang-kadang dipunyalah kumpulkan harta, punyalah dia kerja siang malam seolah-olah harta dan pekerjaan itu dapat menyelamatkan dia daripada azab akhirat Azab di akhirat nanti Seolah-olah nampak macam tu Padahal dia Apa yang dia usahakan terhadap harta dan pekerjaan dia tu Hanya sekadar untuk kehidupan Di dunia yang sementara saja. Dan yang akan menyelamatkan Apa ni Yang kita di akhirat nanti bukannya Harta dan pekerjaan kita malah iman dan amal Sepatutnya kita usah ke arah Iman dan amal melebihi daripada kita Usaha mengumpulkan harta Dan bekerja untuk Kehidupan kita jadi biasanya Allah akan, Allah, akan apa ini, Allah menyatakan di sini Untuk menunjukkan bahawa Abu Lahab dia merasa seolah-olah Dengan harta yang, yang dia ada Dan pekerjaan-pekerjaan yang dia usahakan Akan menyelamatkan dia daripada Segala-galanya Seterusnya dalam ayat berikut Allah SWT menyebut tentang hukuman yang akan menimpa khususnya Kepada Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil Firman Allah maksudnya, Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak Ayat 3, ayat ini memberi peringatan bahawa Abu Lahab akan dihumban dalam api neraka jahannam yang marak untuk membakar kulit-kulit manusia yang kafir. Menurut Abu Hayyan, As-Sin, di dalam, tulah Sin kan, saya salah sayaslah, nah, huruf Sin, As-Sin itu huruf Sin. Di dalam ayat ini, atas menunjukkan kepada masa akan datang. Meskipun masa yang dijanjikan itu masih jauh dan tidak pasti, namun ia merupakan janji buruk kepada manusia yang pasti akan dilaksanakan dalam bentuk hukuman yang dahsyat di akhirat kelak. Saya sin tu bermaksud kelak akan datang Antara tanda-tanda masuk buat FNL, masukkan sin. Ah, itu di sini. Dan begitu juga isterinya pembawa kayu bakar. Yang ini penyebar fitnah. Allah lahab ayat keempat ayat ini memberikan pengertian bahawa isteri Abu Lahab pasti akan menerima azab api neraka yang marak menyala. Isterinya ialah Ummu Jamil Arwa bin Harb. Saudara perempuan Abu Sufyan. Dia merupakan seorang yang sentiasa menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai cara di antaranya beliau akan membawa duri-duri dan batang kayu berduri untuk dibuang pada waktu malam di jalan-jalan yang sering dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya tidak lain hanyalah untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan itu sebab itulah dia akan jadi pembawa kayu api iaitu yang akan membakar suami dan diri dia sendirilah sebab di dunia dia membantu suami dia di dalam mengganggu Nabi SAW menyakiti Nabi SAW maka di akhirat nanti pun dia akan menjadi pembantu kepada uh, membakar suaminya dan membakar diri dia juga dikatakan juga bahawa ayat ini memberi pengertian bahawa isteri Abdullah merupakan seorang pengacum iaitu pengadu domba dan orang yang sering melakukan fitnah terhadap orang lain Terutamanya terhadap orang yang beriman kepada Allah SWT dan Nabi SAW. Inilah pandangan kebanyakan ulama. Antara maksud lagi, hamalah. Hammalah ni satu maksud membawa kaya api. Satu lagi maksud yang lain, hamalah ni adalah penyebar fitnah. Jadi dia akan mengapi-ngapikan lah. Dia akan mengapi-ngapikan, dia akan apa ni? mengugut ugut orang-orang hamba-hamba tertutupnya di kalangan hamba lah. Banyak yang Islam tertutup, orang Islam hamba itu hamba-hamba kan. Jadi dia akan jadi aa, penanggadu domba ataupun dia akan bagi bagitahulah dekat orang musyriqin barua, yang ni dah masuk Islam, lah. yang ni dah ikut Muhammad, yang ni dah tinggalkan agama nenek moyang. Jadi, jadi pengadu domba, pengapi-ngapi supaya diseksenya orang yang masuk Islam. Itu maksud yang kedua bagi hamalah, hamalah ni bagi orang yang pengadu domba ataupun penyebab fitnah. Menurut Abu Hayyan, zahir ayat ini menunjukkan bahawa isteri Abu Lahab merupakan seorang pembawa kayu yang berduri untuk diletakkan di sepanjang jalan yang biasa dilalui oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat pengindah agar menyakiti mereka. Oleh yang demikian, ayat ini diturkan oleh Allah SWT untuk mencela perbuatan isteri Abu Lahab tersebut. Ia diberi gelaran oleh Allah sebagai wanita pembawa kayu api. Di dunia, dia bawa kayu-kayu ranting-ranting yang berduri untuk meletakkan di jalan-jalan yang dilalui oleh Nabi dan sahabat. Maka di akhirat juga dia akan membawa kayu-kayu yang akan membakar suaminya dan membakar diri dia sendiri. Di lehernya terdapat tali daripada sabut, ayat yang kelima. Ayat ini memberi pengertian bahawa di leher isteri pula terdapat tali yang melilit diperbuat daripada sabut yang akan memudahkan api untuk membakar dirinya tali yang dibuat pada sabut kan-kan orang nak nyalakan api kan orang oh, kalau siapa biasa dulu-dululah yang duduk di kampung-kampung yang mana di rumah dia belum ada lagi dapur gas maka nak masak nasi dengan dapur kayu kan Masa sebelum masukkan kayu maka dia akan bakar sabut dulu so, sabut tu mudah terbakar jadi diikat tali di leher si isteri Abu Laham ni supaya dan ikat maknanya tak boleh larilah lepas tu diikat pula dengan tali yang dibuat daripada sabut yang mudah terbakar dah diikat tak boleh larilah tu dibakar pula dengan mudah terbakar biar cepat sikit terbakar tapi tak habis-habislah akan terbakar dan terbakar dan terbakar dan terbakar sampai lama-lamanya Sesungguhnya Allah Taala menggambarkan keadaan azab yang menimpa di neraka jahanam sama seperti gambaran perbuatan kejinya semasa di dunia dengan kayu yang berduri yang terikat dengan tali-tali <coughs> di leher dan diletakkan di jalan yang sering dilalui oleh Nabi Isa dengan tujuan untuk menyakiti baginda. Ya, jadi tali duri-duri apa ni yang apa yang telanting duri yang dikumpulkan tu diikat dengan tali. Nak bawa pergi tempat letak dekat tempat Nabi SAW kan. Nanti dekat akhir pun ada tali juga. Bukan ikat ikat kayu, ikat dengan leher. Oleh kerana demikian setiap kesalahan tersebut akan dibalas di akhirat setimpal dengan perbuatannya gambaran yang didatangkan oleh Allah SWT kepada isteri Abu Lahab tersebut sebagai perempuan pembawa kayu adalah satu penghinaan terhadapnya dan juga kepada suaminya Ketika Umar Jamin mendengar surah ini maka beliau pun terus menemui Abu Bakar radhiyallahu di masjid pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu Ketika Umur Jamil menunjukkan Abu Bakar, dia menggenggam batu untuk menyakiti Nabi Sallallahu SAW. Umur Jamil berkata kepada Abu Bakar, Aku dapat tahu sahabatmu Muhammad telah mencercaku. Pasti akan aku tangankan dia. Pasti aku tangankan dia. Dahsyat tu, perempuan. Pergi jemput lelaki. Ada dua orang. Dia seorang. Oh. Kau jaga ke Muhammad. Aku oh bangkan kau Bakar kawan kau ni Muhammad berjaga. aku jaga aku kejarkan kau aku kejarkan kau. Masya-Allah <laughs> tu perempuan ni. Ganas. Pada masa itu Allah Sallallahu menutup pandangan Ummu Jamil lalu beliau tidak nampak Nabi s.a.w. yang berada bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Diriwatakan bahawa Abu Bakar telah bertanya kepada Ummu Jamil, "Adakah engkau melihat siapa bersamaku?" Beliau menjawab, "Adakah engkau ingin mempermainkan aku? Aku tidak nampak sesiapa pun selain engkau." Ah ha, ini mukjizat lah tapi dahsyat betul perempuan ni. Yang patut pun kena. Daripada huraian di atas, nyatalah pandangan yang lebih tepat berdasarkan pandangan yang awal tadi. Iaitu berhubung dengan balasan kepada isteri Abu Lahab menurut Sa'id bin Musayyab Nithabin. Ummu Jamil ada se seutas kalung dan loket yang besar dan mahal. Dia pun bersumpah demi Tuhan, Lata dan Uzza, Aku akan gunakan kalung dan loket ini untuk membiayai kempen memusuhi Muhammad. Oleh sebab itu Allah SWT menyaksinya dengan tali yang melilit lehernya dengan api neraka. Ini pendapat yang lain lah. Kenapa dia diikat talinya dengan leher? Sebabkan dia ada satu, menurut pendapat Saib Ibn Syahib, dia ada satu loket atau merantai yang mahal lah dan dia itu dia akan gadaikan lokek ni dan dapat modal untuk kempen memusuhi Nabi Muhammad SAW Uu, Allah Wasallam. Allahu Akbar. bila? Nabi kan ke? Ha? Sekejap ya. Pada mah hiduplah hukum hakam. <coughs> Surah ini menerangkan mengenai jenis azab yang dikenakan kepada Abu Lhah dan isterinya Ummu Jamil dan sisa yang diterima oleh mereka di dua tempat iaitu dunia dan di akhirat. Azad yang terima oleh sepasang sama isteri Justru hebatnya penentangan dan permusuhan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW Ayat-ayat terawal mengenai Abu Lahab Mengandungi penyampaian berita dari alam rhaib Tentang hal-hal yang akan terjadi Ia dapat dikategorikan kepada tiga bentuk Yang pertama, pemberitahuan mengenai Abu Lahab Tentang kecelakaan dan kerugian yang akan menimpa dirinya Dan bahawa dia memang pun sudah berlaku Walaupun dipakai kan fi'al madi manusia satu yang sudah telah terjadi. Jadi fi'il madi ini kalau kalau di digunakan bermakna ibanya makna. Ha, jadi dia bermakna pasti akan berlaku. Saya so, mana contoh tadi panjang pula pembahasan dia. Contohnya lah, saya bagi satu contoh macam macam qad qamati solat kan kita baca qamat qad qamati solat qad qamat telah pun didirikan solat. Tapi solat tak semaya ah, ha? belum lagi tapi muazin tu dia berdikamat dia kata qad qamatis salat sungguh telah pun didirikan sembahyang jadi bermaksud di sini pasti akan berlaku so -so lah solat akan didirikan sebentar lagi secara pasti begitu juga tabat tu bermaksud kecelakaan yang menimpa ni bukan saja yang telah lalu tetapi pasti akan datang nanti dia akan celaka dan rugi jadi penggunaan fa'al madi ataupun pasten lah dalam bahasa Inggeris dalam suatu kenyataan ada mempunyai faedah mana pasti terjadi Yang kedua, penjelasan bahawa harta dan anak pinaknya tidak dapat memberi manfaat kepada dirinya. Keadaan ini juga telah berlaku. Itu menunjukkan bahawa macam mana dia punya harta ke ataupun ada anak pinak ke ada apa sajalah tidak akan memberi manfaat kepada dirinya. Dah dijelaskan tadi. Yang ketiga, penjelasan bahawa bulahak adalah ahli neraka. Perkara ini sudah, pun sudah berlaku kerana beliau mati di dalam keadaan kufur jadi kalau ketika kejadian itu, dia belum mati lagi kan ya. maknya dah dinyatakan bahawa dia ni akan masuk neraka maka dia akan mati dalam kufur lah dan setelah dia mati mati di perang badar maka kita sekarang ni kalau kita baca memang tak, kita tak nampalah kerentangan apa ni apa ni apa ni ketidak jelasnya ayat ni apa kita dah tahu dia pun dah mati dan dia mati dalam keadaan kafir jadi jelaslah apa yang dinyatakan oleh Allah tapi cuma ketika turut, aa, ayat diturunkan dia belum mati lagi tapi masa dia belum mati lagi pun dah menampakkan bahawa dia pasti akan mati dalam keadaan kufur mengenai arahan taklif taklif ni beban supaya beriman kepada Abu, aa, beriman kepada Abu Lahab maksudnya bukan beriman kepada Abu Lahab maksudnya supaya Abu Lahab ni beriman kepada Allah taklif supaya beriman Maknanya perintah beriman kepada Abu Lahab tetap berjalan dan berterusan. Hanya Allah telah mengetahui lebih awal bahawa Abu Lahab tidak akan beriman dan menjadi penghuni neraka. Di sini ada pembahasan tentang takdir. Apabila Allah apakah apa ni beriman itu merupakan satu taklif, satu tuntutan terhadap orang bukan Islam. Maka jawapan dia ialah bermakna walaupun dia dah dinyatakan oleh Allah akan masuk neraka nanti, tetapi bukan bermakerti dia tak perlu beriman lah. Dia tetap juga ditaik, dibebani supaya dia kena beriman. Terpercuma Allah Taala untuk menyatakan bahawa dia ni tidak akan beriman. Tidak akan beriman. Dan Nabi pun walaupun setelah peristiwa ni Nabi tetap juga jumpa dengan dia. Abu Lahab. Satu hari tu Nabi pergi jumpa Abu Lahab tengah-tengah malam. Hujan, derang ribut. Hujan lebat. keadaan malam-malam Nabi ketuk pintu. Jadi dia pun kata siapa yang datang ni tengah-tengah keadaan macam ini? Siapa yang datang pasti aku akan tunaikan hajat dia. Mesti orang yang, yang datang ketuk pintu aku pada malam ni menuju hajat yang sangat besar. Dan aku pastikan aku tolong dia. Aku akan terima hajat dia. Buka-buka pintu tengok Nabi Muhammad Sallallahu ha, Alaihi Wasallam. Ah dia kata nak hal apa ni? Masalah apa ni? Malam malam buta ni. Dia kata berimanlah wahai pamanku. Jadi kita lah Ingatkan ada benda penting apa ke. Dia benda penting. Nabi kata beriman. Kenapa kau datang ke malam? Dia takut mungkinlah pada waktu malam. Kadang-kadang jadi Allah lembutkan hati kau. -kau beriman kepada Allah. dia aku datang juga untuk, men untuk ha, menyeru kau kepada Islam. Dia kata minta maaf lah. Tak dapat nak tolong. <laughs> jadi Nabi walaupun Nabi turun akhir surat tabat ni. Dah tahu kata dia akan masuk nafkah. Tapi Nabi tetap juga pergi berdakwah kepada dia. Maknanya Nabi tahu dia tetap juga ditaklifi, di, dibebani dengan tuntutan supaya beriman kepada Allah. Nabi tak ada, hmm, Allah dah pampung kau, buang masa lah, aku pergi jumpa kau. Nabi tak cakap macam tu. Nabi pergi juga, jumpa dia. Untuk pendakwah dia kepada Islam, Abu Lahab. Menurut Al-Amidi, harus disisyarat mentaklifkan seseorang melakukan perbuatan yang Allah Ta'ala ketahui bahawa itu tidak berlaku dari sudut akal. Seperti dalam kes Abu Lahab, seperti dalam Abu Lahab, kenapa ini disokong oleh Al Razī dalam tafsirnya? Sebagai kesimpulannya, sesungguhnya dia ditaklifkan untuk membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya dia ditaklifkan untuk membenar atau tidak membenarkan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini untuk mengelakkan pertemuan antara dua tuntutan yang saling bercanggah. Ha, ini khilaf lamalah. Tapi kalau dia dah, dia dah apa kalau dia Allah dah tetapkan dia dah masuk neraka nak taklifkan dia supaya beriman lagi apa buat apa kan cuma ulama pecahkan lagi dia kena benarkan apa yang ditaklifkan supaya dia benarkan apa yang Nabi Muhammad bawa dia tak nak percaya tak apa dia tak nak ikut tak apa tapi dia kena benarkan maknanya bagi orang lain semua percayalah apa yang Nabi bawa tu benar sebab dia sekarang dia mendustakan nabi kan dia kata nabi pembohong apa yang Nabi bawa tu semua tak benar jadi dia ditaklifkan maknanya dibebani supaya dia mengakui akan kebenaran Nabi walaupun dia sendiri tak nak ikut nah, itu khilaf antara ulama' lah sebab apa buat apa, apa nak suruh dia, dia dia beriman lagi lah Allah kata dia dah akan mati masuk neraka sama namanya cuma ulama' kata ditaklifkan di situ, maknanya dia kena membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad walaupun dia sendiri tidak bersetuju tak nak ikut Dua ayat terakhir dalam surah ini menggambarkan bentuk-bentuk azab yang bakal diterima oleh Mujamid bersama dengan suaminya. Beliau akan dicampangkan dalam neraka, api neraka Jahannam kerana kecelakaannya semasa di dunia. Bentuk sisaannya di neraka Jahannam ialah dengan cara pembakaran melalui tali sabut yang dililit di lehernya. Sisaan ini adalah setimpal dengan perlakuan-perlakuannya yang sentiasa menyakiti dan memusuhi Nabi SAW. Beliau juga sering menimbulkan keadaan huru-hara. Kepada orang Quraisy melalui fitnah yang ditaburkan sehingga memarakkan api pemusnah di kalangan mereka untuk menentang suruhan baginda kepada Islam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita fahamlah tentang pengajaran yang dapat kita ambil di surah ini. Antaranya bahawa orang yang menentang kebenaran, menentang dakwah, menghasut orang lain, menghalang orang lain daripada kebaikan, siksaan dia amat pedih di akhirat nanti. Yang kedua, kita ketika berbuat baik, berbuat kebaikan pasti akan ada tentangan, walaupun daripada kalangan ahli keluarga kita yang terdekat. Jadi kita perlu bersabar, kerana tentangan itu pasti akan diwujudkan oleh Allah untuk menguji akan keikhlasan kita, akan keteguhan hati kita di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu antara dua perkara yang pentinglah dapat kita pelajari daripada surah ni. Dan kita jangan lagi satu, jangan bagi perempuan-perempuan muslimat janganlah membantu suami-suami kita kalau dia membuat satu perkara yang tidak baik. Ha walaupun dia suami kita yang tercinta tetapi kalau dia membuat satu perkara-perkara yang tidak baik janganlah kita jadi pembantu besok kita pun akan jadi pembantu untuk bakar dia di dalam kita nanti tapi kalau dalam kebaikan adalah kita yang pertama kali membantulah suami kita jadi dalam keburukan, jangan kita bantu Ketaatan kita kepada suami kita Hanya sekadar perkara-perkara Yang tidak bertentangan dengan Perintah Allah dan perintah agama saja. Tapi kalau suami kita dah buat perkara yang bertentangan dengan Perintah Allah, yang maksiat, yang dosa Kita tidak boleh membantu, malah kita Kena pandai-pandailah, kita nasihatkan Dia, ambil hati dia InsyaAllah eh? Jadi dah nak dekat asal ni, insyaAllah lepas asal kita sambung sikit Kitab peringatan tentang umur insan Dan Ada soalan faham? Faham tak? Eh? Insya-Allah Allah bagi faham. Jadi setakat itu saja, sambunglah bahasa, apa yang baik itu daripada Allah Taala, apa yang tidak baik itu kelemahan saya lah Jadi saya mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada tuan-tuan, muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik dapat kita faham, amalkan, sampaikan dan tutup majlis yang kafarah majlis. Subhanallahi wa bihamdih, shallallahu la ilaha illallah, nastaghfiruka wa tubu ilaik. Subhan rabbika rabbil izzati ma yasifun, wa salamun 'ala mursalin, walhamdulillahi rabbil warahmatullahi wabarakatuh.